Jabur 41 dari ayat 1 sampai 13 Untuk pemimpin musik Mas Murdaud Diberkatilah orang yang mengambil berat terhadap orang miskin Tuhan akan menyelamatkannya pada waktu kesusahan Tuhan akan memeliharanya dan melindungi nyawanya Dan dia akan diberkati di atas bumi Engkau tidak akan menyerahkannya ke tangan musuhnya. Tuhan akan memberinya kekuatan ketika dia terbaring sakit. Engkau akan memelihara dan memulihkannya. Aku berkata, Ya Tuhan, kasihanilah aku. Pulihkan jiwaku kerana aku telah berdosa kepadamu. Musuhku menuturkan kata-kata yang buruk tentangku. Bilakah dia akan mati dan namanya lenyap? Dan jika dia datang menjarahiku, dia berdusta hatinya mengumpul kejahatan. Dan apabila dia pergi, dia menyebarkannya. Semua yang membenciku, berbisik dan berfakat menentangku, mereka merancang untuk mencederakan aku penyakit yang kecil. Kata mereka telah menimpanya, sekarang dia terlantar dan tidak akan bangun lagi. Sampaikan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan bersama di rumahku telah berpaling menentangku. Tetapi engkau ya Tuhan, kasihanilah aku dan pulihkan aku, supaya dapat kubalas perbuatan mereka. Dengan demikian, taulah aku bawa engkau berkenan kepadaku, apabila musuhku tidak kebiarkan mengalahkanku, dan engkau menegakkan aku dalam keikhlasanku dan meletakkan aku di hadiratmu selama-lamanya. Segala puji bagi Tuhan, Allah Tuhan Israel, yang tiada permulaan dan tiada kesudahan selama-lamanya. Amin.